Ерл Стенлі Гарднер. Чесна гра. Частина перша. Крик у темряві. З бронизливими зойками жаху дівчина вибігла на узбіччя дороги. Вона зупинилась там, де фари машин, що пролітали повз, раз по раз заливали світлом її тримтливу постать. Увесь її одяг був подертий на шмиття. Руки й ноги були вкриті подряпинами і синцями. Гострі гілки та зламані судча лишили на білій шкірі свої сліди. Щоб вибратись до дороги, дівчина проривалась крізь стіну колючого чагарника. Широко розплющені божевільні очі з надією вдивлялися в трасу. Обличчя мало мертвотно, блідий відтінок, а сірі губи витягнулись у безкровну лінію. Її спідниця була розірвана віднизу до пояса, і крізь дірку проглядалася струнка нога. Дівчина простягнула руки долонями до гори, наче показуючи, вони порожні. Але навіть така моторошна сцена не змусила Пола Прая негайно зупинити машину. Річ у тім, що великий форс Гілврей, відомий гангстер, його заклятий ворог, пообіцяв щедро заплатити тому, хто змусить Пола замовкнути. Назавжди. Знаючи, що за його голову призначено пристойну суму, Пол був гранично насторожений. Шістнадцятициліндровий автомобіль, яким він керував, ззовні виглядав як звичайний седан. Але лише ззовні. Насправді ж машина була вкритою товстою бронею, здатною витримати навіть постріл в притул. Якщо придивитися, можна було помітити на полірованому корпусі автомобіля невеликі вм'ятини, сліди однієї з невдалих спроб розправитися з її власником. Незадовго до цього двоє гарячих голів із людей Гілврея намагались привести у виконання вирок, винесений Полу їхнім мстивим босом. Але кулі з важкого автоматичного пістолета не змогли пробити броньовані боки машини та куленепробивне скло. Пол Прай залишився живим, і зараз неквапливо їхав темною дорогою вздовж берега річки. Перше, що спало йому на думку, побачивши знесилену дівчину, – це пастка. Навряд чи Гілврий міг придумати кращу приманку, ніж дівчина, доведена до божевілля від жаху посеред дороги. Ця підозра змусила його проїхати ще зо два десятки метрів безлюдною трасою, перш ніж він неохоче натиснув на гальма. Трохи здавши назад і вимкнувши фари, Пол намацав у кишені автоматичний пістолет. «Вам потрібна допомога?» гукнув він у темряву. Його голос глухо відлунював у загадкових придорожніх заростях, що відкидали химерні тіні на узбіччя. Пол завмер, прислухаючись. Усі його почуття були напружені до краю. Жінка кричала, не перестаючи. Пол насторожився. Її виття повторювалось через однакові інтервали часу, і в ньому було щось неприродне, наче це кричала не людина, а заведена механічна лялька. Подеколи ці звуки переходили у пронизливе виття, від якого ставало моторошно, здавалося, вона зійшла з глузду. Вона вила, як поранений звір. І Пол невольно зморщився. Він гукнув її ще раз марно. Але йому здалося, що крики наблизилися, стали голоснішими. І замить він уже не сумнівався, вона біжить до нього. Пол Прай прочинив дверцята і, не зводячи очей з темряви, повернув ключ запалювання. Мотор тихо заурчав. Нарешті дівчина добігла до авто і вчепилася в рочку дверей. «Сідайте!» – різко кинув Прай. Вона пірнула в салон. Пол натиснув на педаль, машина рвнула з місця, дверцята зачинились самі. Набравши швидкість, він увімкнув фари і салонне світло. Йому спало на думку ще раз подивитись, чи справді руки незнайомки порожні. Так, він не помилився. У руках нічого не було. Вона раптом вигукнула зістеричним надривом і кинулася до нього на груди. Його вразило, з якою силою її зблідлі пальці вчепились у лацька на його піджака. Крики та стогони знесиленої пасажирки – поступово стихали, змінюючись ледь чутними риданнями. Пол із полегшенням зітхнув. Це здавалося добрим знаком. Вони їхали так досить довго. Нарешті Пол, мовчки, звернув з дороги і загальмував на узбіччі. Опершися на кермо, він повернувся до дівчини. Вона ще міцніше вчепилася в нього, пригорнувшись усім худеньким тілом, так хапається потопельник за руку, що його рятує. Поло нічого не залишалося, як обійняти її за плечі, сподіваючись, що це заспокоїть. Вона припала до нього щокою, щось хрипко пробурмотіла, і він відчув, як її обличчя вологе від сліз. Обережно погладивши її по плечу, він здригнувся, пальці торкнулися оголеної шкіри. Він щось бурмотів, намагаючись заспокоїти, і відчував, як крихке тіло дівчини тремтить усе менше. Вона тулилась до нього, мов злякане мокре кошеня, Поклала голову йому на плече, прикрила очі і занурилася в якесь стомлене заціпеніння. Пол також мовчав, але пильно дослухався до тихого буркотіння мотора і перевів пістолет ближче до себе. Минуло з десять хвилин. Раптом дівчина здригнулася, мов прокинулась зі сну. Тремтячими руками вона обмацала залишки одягу, що ледь прикривали її тіло. «Хто ви?» – різко спитала вона. «Моє прізвище Прай», – відповів він якомога спокійніше. «Схоже, ви добряче злякалися». Його слова нагадали їй пережите. Вона знову тулилась до нього, наче переляканий птах. Його долоня ковзнула по її оголеній спині, де від одягу лишились самі клапті. Її раптово відштовхнуло. Дотик гарячої чоловічої руки змусив її відсторонитись. Вона опустила очі і, здавалось, тільки тепер усвідомила, в якому стані її сукня. – У вас є світло в машині? – ледь чутно спитала вона. – Є, але слабеньке. – Увімкніть, будь ласка. – Пол Клацнув перемикачем. У салоні стало трохи світліше. Достатньо, щоб побачити, що подертий одяг майже не прикриває її худорляве тіло. «Вимкніть світло», – вигукнула вона благаючи. Пол слухняно виконав. «У вас є плащ чи щось подібне?» – запитала з надією. «Пальто. Але, здається, воно в багажнику. Якщо хочете, дістану». «Не треба». Перебила вона і раптом повернулася назад із гнучкістю дикої кішки, що крадеться до жертви. Пол Прайс знизав плечима і знову вмикнув світло. «Подивіться на вішалці, може воно там», – порадив він. «Добре, добре, тільки не озирайтесь», – почувся за спиною шелест тканини. «От тепер краще», – прошепотіла вона. «О, Господи, який вигляд!» «Можу лише уявити, що ви подумали. Ви ж мене підібрали на дорозі, так?» «Так. Ви вибігли на дорогу. Ось я й зупинився. Давайте заберемося звідси і якнайшвидше», – стурбовано мовила вона. «Але що ж трапилось? Ви не хочете мені розповісти?» – поцікавився Пол. «Можливо, я зміг би чимось допомогти». Вона відкинулась на спинку сидіння, закутала босі ноги полами пальта і щільніше стягнула його на грудях. Потім критично оглянула себе і гірко сміхнулася. «Ну що ж, але спершу дайте мені сагарету. Я, здається, влаштувала вам безкоштовну виставу», – вимовила вона з гіркуватою посмішкою. «Звичайна істерика. Нічого дивного», – поблажливо зазначив Пол. «Можливо». Насправді я не з тих тендітних панянок, що при найменшому стресі не притомнюють. Але це... це було щось. Я й досі тремчу. Вона затягнулася і знову похитала головою. Пол підніс їй запальничку. Дівчина глибоко затягнулася, видихнула дим крізь ніздрі і похитала головою. Поїхали, скомандувала вона. Пол виїхав на вибоїсту всю в ямах дорогу в пошуках місця, де можна розвернутися. Нарешті йому це вдалося, і важка машина рванула в бік шосе. «Бічна ґрунтовка!» – буркнув він крізь зуби, наче пояснюючи. Дівчина схилила голову на плече і кинула на нього цікавий погляд. Пол відзначив про себе, що очі в неї блакитні і досить гарні. Та в їх глибині тлів якийсь незрозумілий вогник. Він придивився уважніше. Погляд був викличний, і це його збентежило – між трохи прочиненими губами блеснули дрібні білі зубки, мов у хижої тваринки. Раптом дівчина відхилилась назад, і Пол мимоволі відзначив витончену вигнуту лінію її довгої шиї і матову бархатистість шкіри кольору слонової кістки. — Знаєте, чемною дівчинкою мене не назвеш, — прошепотіла вона, кинувши на Пола промовистий погляд. — Це зізнання? — розсміявся Пол Прай. Дівчина ще раз затягнулася, відірвала фільтр і посміхнулася з розброюючою відвертістю. «Ні, звісно, але, розумієте, я не хочу, щоб ви через мене вляпались у якусь халепу, тому попереджаю одразу. Я була подружкою одного бандита, точніше, колись була. Допомагала з контрабандою, а, якщо чесно, навіть брала участь у викраденні машин, двічі». Вимовила вона без пауз. Це зізнання не надто вразило Пола Прая. «Тож, пай дівчинкою мене точно не назвеш», – підсумувала вона. Пол не відривав очей від дороги. Звичка ділити всіх жінок на поганих і хороших відмерла, дай Боже, пам'яті, років із 10-15 тому. «І слава Богу», – відповів він. «Це чудово, що ви так думаєте», – зітхнула пасажирка. «Розумієте?» Я була дівчиною самого Гаррі Кишенькового. І от вони мене знайшли і викрали. Можливо, ви навіть читали про це у вчорашніх газетах. Не знаю, що їм у голову стукнуло. Чи то вирішили позбутися мене, бо я надто багато знаю, чи запідозрили, що я стукаю копам. Не знаю. Посадили в машину і усе. Я вже була впевнена, що мені кінець. «Я збиралася до подруги», – продовжила вона. «Вона казала, що її знайомий заїде по мене». «Господи, ця потвора мене здала! Проклята! Я її очі видріпалю!» Вочевидь, усе було сплановано. Її знайомий відкрив мені дверцята і просто під носа сунув пістолет. Я сіла, а за мною якийсь чужак. Потім ми виїхали за місто. Пам'ятаю, дорога йшла вздовж річки. Потім ми звернули на бічну грунтовку. Ті покидьки шукали відлюдне місце, щоб мене прикінчити. Нарешті їм здалося, що знайшли. Але я зіпсувала їм плани, продовжила нова знайома пола. Одного з них я трохи знала. Завела з ним балачку, другий теж підключився. А я, скориставшись моментом, вистрибнула з машини. Думаю, вони разів з десять стріляли мені сід, але я миттю шуганула в кущі. Від страху я втратила голову, неслась, куди очі бачать. Скільки часу минуло, не знаю. Прийшла до тями вже тоді, коли... Ридала у вас на плечі, влаштувавши водоспад імені себе. Вона подивилась на Пола. «Ну що, я вас уже дістала?» «Ані трохи», – галантно відповів Пол Прай. Дівчина тяжко зітхнула. «Господи, тепер, коли Гарі більше немає, я зовсім сама». Пол волів промовчати. Він майже фізично відчував, як її великі блакитні очі обмацують його поглядом. І ще. Чомусь раптово з неї сковзло пальто, відкривши напівоголене стегно з дивовижно чітким контуром? Очі Пола звузилися до вузьких щелин. Але він не зводив погляду з дороги. Лінивим рухом дівчина ще трохи посунула Поле і пальта і кинула на нього очікувальний погляд. Це була явна провокація. «А ви хіба не боїтесь, що бандити досі шукають мене? І якщо дізнаються про вас...» «Вам теж буде непереливки?» Муркнула вона тривожно. «Ні», – коротко відповів Пол, без жодного вагання. «Чомусь я так і подумала», – кивнула пасажирка. «Як вас звати?» – запитав Пол. «Луїза Екгарт», – охоче відповіла вона. «Друзі, звуть мене просто Лу». Вона усміхнулась і глянула на нього. «Знаєте, а ви мені подобаєтесь», – промуркотіла вона. Пол кивнув. «То куди мені їхати? Куди вас відвести, Лу?» – спитав він. «Мій чимодан у камері схову на вокзалі Юніон. Квитанція десь тут? Я сховали її за панчогу. Як думаєте, вона зникла?» – сказала вона. Вона задерла поле пальта і уважно оглянула залишки панчоги спершу на одній нозі, потім на другій. Нарешті радісно пискнула і простяла полу зім'ятий клаптик картону. «О, пощастило! Тепер хоча б буде в що перевдягтись!» «Ви підвезете мене на вокзал. Треба забрати речі з камери схову. А потім знайдемо якесь затишне місце, щоб перевдягтись». «Добре», – кивнув Пол Прай. «Але якщо вже нам доведеться трохи покататись, треба заїхати на заправку. Паливо майже на нулі. Надовго не затримаємось». Вони наближались до перехрестя, там де дорога вздовж річки виходила на бульвар на околиці міста. В темряві, немов світлячки, замиготіли вогні заправок. Дівчина зітхнула. «Ну, ви хлопець, що треба?» Пол Прай нічого не відповів. Машина звернула до заправки і зупинилась. «Повний бак, будь ласка!» Звернувся він до механіка, що підбіг, і попрямував до телефону. Набравши номер своєї квартири, Пол трохи зачекав і почув, як трубку підняв Рожі Магу. «Скажи чесно, друже, ти вже напився?» «Ще ні, але зачекай хвилин десять і, обіцяю, буду як слід». Спокійно відповів однорукий помічник. «Забудь про це. Випий склянку холодної води і гайда на вокзал Юніон. Через п'ятнадцять хвилин я з'явлюся там із однією дівчиною. Схоже, вона подружка когось із гангстерів. Твоє завдання – гарненько її роздивитися і з'ясувати, хто вона така. Не виключено, що ти її знаєш. Потім можеш повертатись додому. Там і зустрінемось». Рожжі Магу невдоволено хрюкнув. «Ви ж знаєте, я заради вас на все піду. Окрім одного». Ні заради вас, ні заради кого б то не було, я не наважуся випити воду та ще й цілу склянку. Вода для мене це отрута, – додав Магу, і в трубці пролунали гудки. Частина 2. Матуся-курка. Пол Прай сунув механіку кілька банкнот і сів у машину. Дівчина косо зиркала на нього з напручут проникливим поглядом. «Ви що...» «Попередили дружину, що шеф затримав вас на роботі?» – поцікавилась вона. «Нема в мене дружини», – буркнув Пол. «Бьюсь об заклад, я відірвала вас від якогось важливого побачення», – припустила вона. Пол Прай усміхнувся. «Та це було того варте». Він зручніше вмостився, повернув ключ запарювання, і важкий автомобіль швидко вписався в потік машин. Не минуло і чверті години, як вони дісталися до вокзалу. Пол простягнув носильнику, що нахилився до дверцят, зім'ятий клаптик картону і п'ятдесят центів. «Принесіть валізу з камери схову! І худко!» Пол крадькома кинув оцінюючий погляд на обличчя дівчини, що сиділа поруч. Йому було цікаво, як вона відреагує на те, що він не пішов по валізу сам, а послав носильника але дівчина виявилась надто кмітливою і стриманою. З її обличчя він нічого не вичитав. І раптом Пол похолов. Йому спало на думку, а що як це і є завдання дівчини підвести його просто до входу в вокзалу Юніон і чекати, поки підтягнуться її спільники. Повз машину протиліпався Рожімагу. Його тьмяний погляд ковзнув по машині, що стояла біля узбіччя, і байдуже звернувся кудись вдалечінь. Старий, пошарпаний життям чоловік, повільно брів повз автомобіль із парочкою в салоні. Непримітний, у зношеному одязі, з недбало підгорнутим порожнім рукавом піджака. І хто б міг подумати, що цей старий п'яничка знає в обличчя кожного, хто займає, бодай, якесь значиме місце у кримінальному світі, Причому часом він знає таке, чого не знає більше ніхто. Цей неохайний, неголений дідусь був найвідомішим фотографом, його феноменальна пам'ять використовувала поліція цілого штату. Колись він і сам був поліцейським. Кар'єра обіцяла бути блискучою, але нещасний випадок позбавив його руки. Кадрова чихарда в управлінні і пристрасть до візки завершили процес руйнування. Здібний офіцер перетворився на людину-розвалену. Тоді його і знайшов Пол Прай. Так почалася дивна дружба. Вони стали працювати разом. Пам'ять Рожі Магу була унікальною. Він ніколи не забував обличчя побаченого хоч раз. Пам'ятав імена, деталі, нюанси. Пол Прай активно користувався цим даром. Його здатність зіставляти факти і робити єдиноправильні висновки врашті привела до того, що Пол почав боротьбу не на життя, а на смерть з Бенджаміном Франкліном Гілвреєм, тим, кого в поліцейських звітах називали Великий форс Гілврей. Минули роки, могутність і вплив Гілврея зростали. Його добре знала поліція. І знала вона також, якою владою той користується. Поліцейські розуміли, цей чоловік небезпечний, хитрий, як гримуча змія. Він завжди залишався в тіні, доручаючи брудну роботу своїм людям. Його руки були чистими, але всі знали, що за ним числиться не одне вбивство. Звісно, жоден коп не визнав би, що боїться його, але кожен намагався не ставати у Гілврея на шляху. Але в очах пола прая цей грізний і впливовий гангстер був лише звичайною куркою, яка несе золоті яйця. У натопі промайнула червона фуражка, і за кілька секунд носильник простяг полу невелику валізу. Той з полегшенням зіткнув і знову влився в потік транспорту. «О, Господи!» – промовила дівчина. «Не можу ж я переодягатися прямо тут. Про вас я, звісно, не кажу, ви вже майже як родич. Але в цій вашій машині я, мов, на вітрині. Не можу ж я влаштувати стрептиз просто посеред дороги». Пол із розумінням кивнув. «Зараз знайдемо якесь безпечне місце», – пообіцяв він. Саме це він і мав на увазі. «Ні, він не міг дозволити, щоб ця спритна дівчина...» Спокійнісінько відкрила свою підозрілу валізу і вистрілила йому в спину. Він відвіз її до недорогого мотелю і узяв номер із двома суміжними кімнатами. Потім провів її в одну з них і щільно зачинив двері, щоб могла спокійно перевдягтись. Коли за деякий час вона повернулася у вітальню, Пол Прай був на поготові, готовий до будь-якого нападу. Але нічого не сталося. Дівчина привітала його щирою усмішкою. «Послухайте», – сказала вона, потискаючи йому руку. «Далі наші шляхи розходяться. Ви, мабуть, помітили, я не задала вам жодного питання, навіть імені не спитала. Але мені здається, ви хтось важливий. І, можливо, ви в бігах. Може, з Чикаго. Щоб це зрозуміти, не треба бути генієм. Вам, напевно, і справді, весь цей час було не по собі, чи не підставлю я вас? Чи не надіслали мене, щоб вас тихо ліквідувати? Зізнайтесь, ви ж про це думали. Але ви справжній джентльмен і добрий чоловік. Продовжувала вона тепло. І грала зі мною чесно. Вона трохи опустила очі. Більше ми не побачимось. Скажу одне. Сьогодні об одинадцятій мене чекає найстрашніше випробування в житті. І уникнути його я не можу. Якщо завтра в газетах напишуть, що мене витягли з річки з кулею в голові, знатимете перед смертю я молилася за вас. Ви дали мені шанс і зробили все, що могли. Ви відвезете мене в місто. Пол кивнув. Ви повернетесь у мотель? Якщо залишусь живою. після короткої паузи вона зітхнула. А вам обов'язково їхати? засумнівався Пол. Так. У мене зустріч у кафе «Мандарин» з одним важливим типом із банди Гілбрея. У нього там номер. Якщо все буде добре, я вийду звідти за п'ять хвилин. А якщо не вийду, значить все скінчено. Але як би там не було, я не можу не прийти. У цього мерзотника є дещо, що мені вкрай потрібно. Пол Прай незворушно прикурив сигарету. Ви будете там сама? «Лише ви і він?» – спитав він. «Такі умови нашої угоди. Звісно, шансів у мене небагато. Але що поробиш?» «Великий Форс Гілврей терпіти мене не може. Мій приятель був для нього як скалка в оцінь. Їм була потрібна...» «Вони задумали справу, для якої без жінки не обійтись. Вибір випав на мене. Окрім мене, ніхто не зможе доставити товар. Жодна з їхніх жінок». Ох, якби мій Гаррі був живий, я б ні про що не хвилювалась. Він би прикрив мене. Якби я не повернулася за п'ять хвилин, він би увірвався туди з пістолетом і витяг мене звідти живою. Гілврей прийшла у мандарин косоокого прізвиську Ципа Бендер. Колишній прокурор, якого вигнали. Язик занадто довгий. Тепер він у банді Гілврея. Це мозок усього угрупування. Але я точно знаю, цей тип ніколи не носить зброї. Пол Прай замислено кивнув. Так, щось я чув про ципу Бендера. Дівчина провела долонями по ногах, потім підняла спідницю і поправила панчоху, навіть не потурбувавшись відвернутися. Да, протягнула вона, б'юсь об заклад, нічого хорошого ви про нього не чули. У вас є плючі від номера, сухо сказав пол і вимкнув світло в кімнаті. У цю ж мить вона швидким поцілунком торкнулася його щоки. Ти хлопець, що треба повторила дівчина. «Шкода, що ми не зустрілися раніше. Можливо, ми з тобою провернули б якусь веселу витівку з хлопцями Гілврея. Обоє мали б виграш. О, Господи, як же мені бракує Гаррі. Ці прокляті покідьки прибрали його». Пол Прай торкнувся її плеча. «На котру в тебе зустріч?» «Об одинадцяті. Побажай мені удачі», – попросила дівчина. «Удачі в тебе хоч відбавляй. Ще рано. Давай просто трохи покатаємось», – запропонував Пол. «Не треба. Просто підвези. Послухай, милий. Якщо хочеш, щоб я звідти вибралась, просто залишайся неподалік ще п'ять хвилин після того, як висадиш мене. Якщо все буде гаразд, з мене прочитається, А якщо ні, тоді просто забудь про мене». В її блакитних очах з'явилась тінь смутку. «Було б чудово побачити тебе ще колись», – тихо додала вона. Пол Прай лукаво усміхнувся. «Послухай». Якщо раптом відчуєш, що щось не так, не панікуй завчасно. Раптом я випадково опинюсь поруч. Хто знає, все можливо. Дівчина кинулась йому на шию. Рожі Магу ледь помітним рухом єдиної руки перекинув у себе чарку віскі. Його зазвичай тьмяні, безвиразні очі впилися в пола прая. Він явно намагався зрозуміти, що в того на думці – «Що вам тут знадобилось?» – буркнув він із подивом. Пол засміявся і зачинив за собою важкі металеві двері. «Що за питання? Це ж мій дім, чи не так?» «Ну, так-то воно так, звісно, але я мав на увазі робити вам тут нічого», – продовжував бурчати Рожі. «Вас же вже, по суті, засудили до страти, чи не так? Вам би сходити до трунаря, чорт забирай. Потурбуватись про все заздалегідь. Що ви тут робите?» Ви ж уже однією ногою в могилі. Полпрай зняв пальто, кинув його разом із капелюхом у кут і вмостився навпроти магу. Однорукий помічник потягнувся до пляшки і налив собі ще одну чарку. «Я хочу сказати, що ця дівчина – Мод Емброуз», – промовив він, відпивши ковток. «Зазвичай її звуть слюнява Моді. Кумедно, правда?» Кажуть, вона отримала це прізвисько за свою здатність розповідати приторно-солодкі байки. Вона майстриня зворушливих історій. Зазвичай така дівчина змушує довірливих хлопців ризикувати життям, рятуючи її від якоїсь вигаданої небезпеки. Вона заливає його солодкими слізьми, і хлопець навіть не помічає, як потрапляє в пастку. Справжня павучиха. Пол Прай закурив і відкинувся на спинку крісла. В його очах танцювали бісики. «Вона просто наївне дитя!» Заперечує він. «Диття? Та вона пожирачка дітей!» різко кинув Магу. «Ти вважаєш, що вона пов'язана з бандою Гілврея?» спитав Пол. Роджі Магу важко зітхнув і плеснув собі ще добрячу порцію віскі. «Чортівня!» буркнув він, втупившись у пляшку. «Та що казати, одне й те саме. Все одно ви зробите по-своєму». Він трусанув головою і подивився на пола з докором. «Спочатку вам весело. Ви наступаєте Гілврею на хвіст. А коли він скаже нії і починає шукати вас по всьому місту, що ви робите? Вам би зараз тихенько сидіти в норі, не висовуючись, а ви, як на зло, самі претеся йому в лапи. «Та хто витримає таку зухвалість?» – бурчав однорукий Роджі. Мало того, ви ще й виходите з дому як пересічна людина, що, мовляв, втомилась сидіти в чотирьох стінах і вирішила провітритись. Він обвів кімнату поглядом, наче шукав підтвердження своїм словам. Чого ви добіваєтесь, скажіть? Найімовірніше, Гілврей вже знає, яка у вас машина. І що тоді? Та він спробує дістати вас, це точно. І повірте мені, щось таки придумає. Він хитнув головою, повільно допиваючи чарку. «До речі, згадайте, но про нашу модді!» «Б'юсь об заклад, ви підчепили її просто в одному спідньому. Бідолашна дівчинка щойно вибралась із річки, дивом врятувалась. Якийсь негідник намагався її втопити. Ну що, вгадав?» Це ж її фірмовий трюк – з'явитися знізвідки, напівоголеною, розповісти душу роздираючу історію, кинутися ридати на шию, і все, клієнт готовий. Потім бери його голими руками. Пол Прай випустив блакитне на кільця диму і відкинувся назад із виглядом людини, якій тільки-но розповіли щось дуже приємне. Знаєш, Магу, ти вгадав кожне слово. Рожі втупився у усміхнене обличчя шефа своїми каламутними підпливлими очима. Мигнув розгублено. До речі, її хлопець теж тут, тобто в місті. «Її хлопець?» – здивувався Пол Прай. «Так, Чарлі Сімонс. Його зазвичай звуть Чарлі Контролер. Де б він не був, тільки й робить, що крутиться навколо камер схову з валізами. До речі, він працює саме на вокзалі Юніон. Згадайте, саме туди…» Ваша лялечка замисла свій чемодан. Як тільки ви передали носильнику квитанцію, Чарлі вже знав, що ця дівка взяла вас у оборот. З тієї миті все було розіграно, як по нотах. Можете вважати, що яму вам вже вирили. Залишилось лише зробити крок уперед. Якщо чесно, я й не знав, чи повернетесь ви взагалі, чорт забирай, підсумував Магу. Тому перше, що я зробив, витяг пляшку і намагався як слід напитися, щоб заспокоїти душу. Щоправда, часу було обмаль, так що не думайте, я ще не п'яний. Ну, тобто п'яний, але не вщент, до того ще не дійшло. Із цими словами рожі магу рішуче вилив у стакан остання з пляшки і одним ковтком перекинув у себе. Потім спантеличено поглянув на пола. На диво його божевільний шеф сміявся. Вдоволь насміявшись, він витяг із кишені ключ і кинув його магу через стіл Тримай. «Це ключ від бару. Там ще є одна пляшка. Можеш і її випити вслід за першою. До речі, порадувати тебе хочу. Я вже знаю, коли мене збираються прибрати. Сьогодні, близько одинадцятої». «О, так от воно що!» «Ну і рішуча ж крихітка», – вигукнув Рожі. «Ага. Вони хочуть, щоб сьогодні, за п'ять хвилин до півночі, я вдерся в мандарин у тринадцятий номер». Рожі Магу розгублено захлопав віями. «Та тримайтесь подалі, чорт забирай! Сидіть удома!» На його відчай Пол кинув нетерплячий погляд на годинник. «Новпаки, магу, я ні не пропущу цю зустріч. До того ж, якщо я залишусь удома, мені ж кінець!» Пол Прай рішуче підвівся. «Ти що, немов дурний баран, дозволиш слюнявій моді повести тебе на повідку просто на бінню?» Пол Прай спокійно кивнув. Так, я абсолютно впевнений, що цю дівчину мені послав сам Бог. Як ти її назвав? Слюнява Моді? Ти бачиш у ній лише павучиху, а я – ключ до банди Гілврея. Знаєш, магу, в мене передчуття, що ці покидьки готують щось дуже цікаве. І дуже скоро. У однорукого помічника лепа ледь не відвалилась від подиву. Готують щось. Ісусе Босе, не хочеш сказати, що... Заправляючи за комір вибиту шийну хустку, пол усміхнувся вкрай задоволено. Саме так, старий магу, наша матінка курка от, от знесе нам ще одне славненьке золоте яєчко. І з цими словами він зник, мов розчинився в повітрі, а рожі магу застиг, мов паралізований. Він безпорадно прислухався до ляскання засовів і засовів, що зачинилися за полом. Та хай мене чорти візьмуть. Прохрепів він у розпачі. Старий кліпав очима повними сліз, дивлячись на важкі металеві двері, за якими щойно зник пол. Потім вирішив не сушити собі гологу і узятися за залишене йому візки. «Ну все, тепер я нап'юсь. Як слід?» Бурмотів він за кілька хвилин, ледь воруший язиком. «До біса, все до біса!» Частина 3. Холодні обійми смерті Чарлі Сіммонс, відомий у Чикаго як Чарлі Контролер, сидів у кафе «Мандарин» у номері 13, стиснувши в руці револьвер. Палець правої руки застиг лише за кілька міліметрів від спускового гачка. За його спиною, трохи праворуч, примостився Ципа Бендер. Колись він був адвокатом, але його піймали на темних оборудках і викинули з колегії. Незабаром він пристав до Гілврея і нині був мозком усієї банди. Профіль цього худого, гостровиліцьоватого чоловіка з крижаними очима найбільше нагадував сокиру м'ясника. Цей огридний тип постійно кліпав очима і час від часу шморгав носом. Взагалі його довгий кістлявий ніс весь час смикався, якось дивно ворушився. Здавалося, що ципа весь час принюхується до чогось підозрілого. Нарешті його нерви не витримали і, прикусивши нижню губу, він почав гарячково її жувати. Здається, ципі було дуже не по собі. Поряд за столом, спарши підборіддя на щеплені руки, сиділа блакитно ока дівчина. Вона з лінивою усмішкою спостерігала за тим, як ципа нервово сіпається і смикається. «То ти кажеш, він клюнув? Ти певна, що він клюнув?» – вкотрий раз перепитав він. Дівчина тихо засміялася. У її хриплуватому смішку бриніло спокійне торжество. «Ще пак!» кивнула вона. Чарлі зиркнув на годинник. «Чув я цьому хлопцю палець до рота не клади. І з пістолетом своїм він майже не розлучається». Дівчина кинула на нього погляд, сповнений зневаги. «Що, в штани наклав від страху?» Бандит гидко всміхнувся. «Не розпускай язика, лялечко, а то я схоплю тебе за горло, трохи стисну, і з тебе дух геть». Останнім часом ти щось дуже розперезалася, уявила, що кращої за тебе на світі нема. А хіба не так? ліниво протягнула вона. Не так. грикнув він і, різко замахнувшись, із силою хльоснув її по щоці. Голова дівчини відкинулася назад, як у ляльки, що втратила рівновагу. Зуби з глухим стуком зімкнулись, із тріснутої губи виступила рубінова краплина. За мить тонка цівка крові вже стікала по підборіддю. Ципа Бендер насупився і роздратовано здригнувся. Очі дівчини спалахнули шаленою людддю, але вона дивом опанувала себе і проковтнула слова, що вже готові були злетіти з язика. Запам'ятай, в чергове пробурмотів Ципа Бендер, тримай пістолет напоготовій. Ні за що не можна дати йому зрозуміти, що до чого. Інакше кінець. Щойно він відчинить двері? Стріляй одразу. Годинник гучно пробив одинадцяту. Зелені штори трохи розсунулись, і в номер зазирнув офіціант, одягнений вузькі шовкові штани та сорочку, мов справжній китайський мандарин. На ногах у нього були китайські туфлі, на пласкій підошві з чорного оксамиту, розшиті червоними та зеленими драконами. «Ваша кушать буде?» Проспівав він тоненьким пташиним голосом. Вислизнувши з-за важкої шовкової портьєри, він поставив на стіл крихітні чашечки з гарячим чаєм. Між ними з'явилося блюдо з повітряними рисовими тістечками. За китайським звичаєм, у кожне з них вкладено вузеньку смужку паперу з передбаченням. Чарлі-контроллер завів руку з пістолетом за спину. «Так, друже, обов'язково». Але все інше принеси хвилин за десять. Домовились? Можливо, ще хтось приєднається. «Холосо!» – проспівав китаєць, і безшумно, як тінь, зник із кімнати. Годинник повільно цокав. Секунди тягнулися нескінченно довго, складаючись у хвилини. Ципа Бендер тримтячою рукою підніс до губ сигарету і якось прикурив. У свою чергу, кинувши погляд на годинник, Чарлі всміхнувся. «От, дідько. минуло вже понад сім хвилин. Б'юся б, б заклад, Моді. Цього разу тобі не вдалося обвести хлопця довкола пальця». Дівчина обережно злизала кров, що ще стікала з розбитої губи. «Малю Бога, щоб ти помилявся», – прошепотіла вона. Чарлі-контролер хмикнув зі зневагою. «Ну що ж, щойно ми впіймаємо цього хлопчину. От тоді, Моді». «Ти отримуєш усе, на що давно заслужила. Обіцяю!» – прошепів він крізь стиснені зуби. «А тепер, я думаю...» У коридорі пролунали кроки. Хтось наближався до дверей, і Чарлі затих, обірвавши фразу на півслові. Його рука блискавично рванулась до пістолета. «Щойно зайде?» Миттєво отримує все, що йому належить. Прошепотів він ледь чутно. «Приготуйтеся!» Він не повинен вийти звідси живим. Кроки ставали ближчими. Здавалося, людина вже підійшла в притул до штори і зупинилась у нерішучості. А може, просто прислухалась. Шовкова портьєра здригнулася, і Чарлі блискавично підняв пістолет, прикритий білою серветкою. Дівчина інстинктивно пригнулась, і її блакитні очі блищали збудженням. А ципа Бендер зіщулився в кріслі, мов намагався злитися з ним. Шовкова штора знову здригнулася. Обличчя того, хто стояв за нею, ще не було видно, але вже видно було знайомі шовкові штани і китайські туфлі на чорній оксамитовій підошві з вишитими червоними та зеленими драконами. Чарлі з полегшенням зітхнув, рука із серветкою опустилась. Ципа щось прошипів крізь зуби, дівчина розчаровано прикусила губу. Тяжка шовкова портьєра зісковзнула вбік, увійшов офіціант. Величезне блюдо, заставлене тарілками і стравами, з яких піднімалася духмяна пара, майже повністю закривало його обличчя. Погляд дівчини випадково ковзнув по чоловічій руці, що підтримувала піднос, і вона злякано зойкнула. Рука була трохи засмаглою, але одразу ставало зрозуміло вона аж ніяк не належала китайцеві, це була рука білого чоловіка. У ту ж мить Чарлі також помітив костюм на офіціантові сидить дивно, надто тісно, ніби був на два розміри замалий. Миттєво рука гангстера рванулася під стіл. Але в ту ж секунду Пол Прай легким, майже непомітним рухом нахилив важкий піднос, і вся вага тарілок, страв, чашок із опікаючим чаєм, повна до країв супниця, усе з гуркотом обрушилось просто на коліна гангстеру. Локшина з вогненно-червоними креветками облепила його до самісінького горла. Гарячий духмяний бульйон стікав по піджаку, тоненькі кільця локшини звилися фестонами на лацканах, визірали з-поміж складок жилета, а хвостики креветок кокетливо зачепилися за петельки та гудзики. Гігантський чайник з окропом упав просто на коліна Чарлі. Фірмова страва яйця Фуянха шльопнулась йому на голову й, мов велетенські медузи просочилися під комір. Завивши від нестерпного болю, бандит скривився і скорчився на стільці. Пол Прай підняв руку над його головою і різко рубанув нею вниз. У руці в нього була коротка гумова дубинка. Вона з хрускотом опустилася на потилицю Чарлі в ту ж мить втратив інтерес до життя. Вихопивши з під носа єдиний уцілілий чайник, пол Прай же бурнув його в ципу Бендера. Колишній адвокат спробував ухилитись, але все сталося надто швидко. Меткий удар перекинув його до стіни. Гарячий чай хлюпнув йому просто на голову. Бідолаха корчився, як дикун у ритуальному танці, намагаючись здерти мокрий одяг із палаючого тіла. Кулак пола зі свистом розсік повітря, і ципа-бендер повністю розпластався на підлозі. А тим часом за шторою почувся поспішний тупіт. Промайнуло чиєсь смагляве обличчя, блиснуло вузьке олійно-чорне око, пролунало перелякане цвірінькання, і все стихло. Пол Прай, усміхаючись на всі зуби, подивився на принижку дівчину. Вона кілька разів глибоко вдихнула, але голос не слухався. Полу здалося, що її рука щось намацує в складках плаття, можливо, схований пістолет. Його крижаний голос зупинив її. «Що ж, лялечко!» «Схоже, тебе просто провели. Мені вдалося з'ясувати, що мерзотники влаштували тут справжню пастку. А ти ще запевняла, що ципа Бендер, мовляв, прийде сам. Уважай, що тобі пощастило. Тебе не було на місці через п'ять хвилин, як ми домовлялись. Я подумав, що щось пішло не так. Ось і вирішив зазирнути, перевірити, як у тебе справи». Дівчина кивнула. На її губах з'явилась жалюгідна посмішка. «Мій герой!» – театрально вигукнула слюнява Модді. Але Полу було не до сентиментів. «Ти казала, що в нього є дещо, що належить тобі?» Хоча Модді вже й не була певна, чи справді це казала, та на всяк випадок кивнула. Вона швидко зрозуміла, зараз не час сперечатись або вдаватися в подробиці. Опустившись навколішки біля знепритомнілого бендера, Пол з відразую почав вивертати його мокрі до кісток кишені. Назовні виринула купка рахунків, гаманець із документами, записник. Переконавшись, що нічого цікавого там нема, Пол повернувся до Чарні. Його обличчя перекосила гримаса, довелося знову порпатись у мокрому одязі. До купки на підлозі додалися вологі банкноти, 100 листів і ще один записник. Йдемо, проборчав полкрізь друби.